Toevlugsoord vir die jygh. Ar-Rubaybint Muawid Radil Anha het vertel, die profeet sallallahu alayhi wa sallam het ‘n boodskapper na die dorpie van die Ansaar gestuur op die ochend van die dag van die Ashura, tiende van Muharram. Om aan te kondig, wie ook al van plan was om te vas, moet dit voltooi en wie nie van plan was nie, moet dit vir die rest van die dag onderhou. Sy het verder gesê, sederdien het ons gereeld op daarde dag gevast en ook ons kinders laat vast, as Allah so wou. As iemand van hulle verkost so heil, neem ons hom dan na die moskee. Speelgoed van Wol was gemaak en hy is daar die speelgoed gegee as afleiding, totdat dit tyd was om die vast te breek.